a kerítők. Első, prológus. A város emeletes házai a betonra hullatják sárga leveleiket. Szétfröccsent, okkerpöttyök és csorgatott tempera. A gyárkéményekből üdvözlő szellemként kiszökkenő novemberi köd. A féle fodrozódás tejben. És ott az utcán egy hajléktalan. Talán mindenem megvan itt. Csak egy mennyasszony, csak egy menyasszony kellene még, akivel megoszthatja királyságát. Így hát egy vödör szurog fölé hajol, piszkos keze a fekete moslékba túr, majd varjakat formál belőle, és felengedi őket az égre. A madarak kemény csőre pedig feltépi egy gomolygó felhő bárány testét. Megered az eső. Minden csepp egy városlakó arca. Tojásként törnek össze a földön. Második rész. A fiú széttárja most a karjait, mintha csak a várost készülne átölelni. Újai a smogban áztatott levegő kérgét kaparják. Körme alatt barna, félholt hízik, a városlakók valaha útjára bocsátott sóhajainak teteme. A lány most a város másik végében széttárja a karjait. Mintha csak a világot készülne gömbölyű mellére húzni. Újjain festéknyom, sárga, zöld, piros, kék, meg fekete. Az ablakon kihajított régi gondolatok és érzések szivárványcsepjei. A fiú széttárja most karjait. Az öröm a zöld. Piros, amikor szeret a lány. Kék, amikor a fiú téli éjszakákon kihűl. Teste törött váza. A lélek a féle kihult virág. Fekete, éj fekete, amikor mozdulatlan minden érzés, és a fiú széttárt karokkal áll, a lány pedig saját karjainak ölelésében, a városon túl. Harmadik rész A lány most aludni készül, kinyitja kedvenc könyvét, megágyaz magának a sorok között. A párnáját egy olyan szóra fekteti, ami a leginkább jellemzi ma esti gondolatait. Egyszerűen magára húzza a legszebb mondatokat, és fiatal testének domborulatait hűséges plétként veszik fel az író gondolatai. Így alszik el. Miközben a szerző álmatlanul hánykolódik oda-haza a saját ágyában. A párnájában lévő golyóstollak nyomják a halántékát. Negyedik rész A hold A hold, az gombolyag. A fiú legöndöríti, és sárga fény szálakkal csavarja be az alvóváros testét. Valósággal gúzsba köti, hogy moccanni se bír. A sárga a hódolat színe. De kövér csigaként ványszorog a reggel. A napsugarai leperzselik a hárzakról ezt a kötelet, és a fiú is elindul haza. Rész. A fiú és a lány. Kéz a kézben sétálnak a parkban. Ám ekkor sötéten kavargó varjú felhő bukkan fel a fák fölött. Lecsapnak. Karmukat a lány ruhájába akasztva a magasba emelik, és károgva eltűnnek vele a horizont keskeny vonala alatt. Hátul a legkisebb varjú szál csőrében mennyasszonyi fájtlatt tart, mintha csak a béke zászlaját lengetné. Majd végül ez is eltűnik. A fiú egyedül, leül és sír. Könnyei tollakká változnak, éj fekete tollakká.